Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. Dragii mei, în seara aceasta iarăși am ales să răspundem întrebărilor care vin din partea dumneavoastră și iată că ne-a prins cumva sfârșitul de an și încă avem restanțe. Avem restanțe, așa că am revăzut listele pe care le-am făcut cu privire la temele de abordat, la întrebările care au venit pe adresa noastră și am ajuns la o temă pe care tot am amânat-o, am amânat-o nu din greutatea răspunsului, deși este greu, am amânat-o mai mult din dorința de a gândi foarte bine aspectul la care facem referire în seara aceasta, pentru că este un aspect care se intersectează foarte mult cu diferite filozofii ale unor biserici, ale unor grupări religioase și n-aș vrea să fie nici interpretat uh, fals mesajul sau răspunsul pe care îl ofer în seara aceasta, dar în același timp nici nu aș vrea să tratez problema superficial spunând uh, ok, este păcat așa ceva, am terminat discuția, pentru că uh, toate problemele existenței umane, mai ales problemele relaționărilor umane, necesită un răspuns uh, cât se poate de bine documentat și răspunsurile uh, categorice, dramatice, sunt necesare sau sunt de bun augur în momentul în care vorbim despre principii scripturale care sunt încălcate. De exemplu, dacă este vorba să nu curvești. Este clar, răspunsul este categoric, nu ai voie. Dacă este vorba de să nu furi, este clar, răspunsul este să nu furi. Deși un om care fură, un om care curvește, poate fi ajutat prin consiliere, prin uh, discuție, să înțeleagă mecanismul care duce la uh, dorința lui de a fura sau la dorința lui de a curvi. Însă aici se pot da răspunsuri categorice. Există însă și teme uh, referitor la întrebările care vin pe adresa noastră, există și teme la care nu pot să dai un răspuns da sau nu. Pentru că problemele sunt mai, mult mai complexe și mai ales pentru că uh, la multe din întrebările care au venit pe adresa noastră, Alții au ales să răspundă într-un mod foarte categoric, cel mai adesea din cauza că le-a fost greu să se documenteze cu privire la aspectul respectiv sau din cauza că o anumită tradiție bisericească, o anumită filozofie a unei grupări religioase le-a împlintat serios viața și nu și-au pus niciodată întrebări pe tema respectivă. Așadar, în seara aceasta o temă sensibilă, dar de foarte, foarte mare actualitate și discutăm despre sexul oral. Întrebările care au venit pe adresa noastră sunt multe, avem măcar 12 sau 13 și în toate cazurile avem întrebări și de la femei și de la bărbați și de la persoane căsătorite și de la persoane necăsătorite dacă este păcat și unde scrie că este păcat să practici sexul oral. E bine, dragii mei, N-aș putea să ofer un răspuns simplu, deodată, pe negândite, pentru că problema aceasta este una amplă. Este una amplă și necesită o abordare foarte serioasă, pentru că de prea multe ori s-a abordat fără seriozitate, poate cu o anumită evlavie falsă. Trebuie să vorbim neapărat de anumite lucruri care să ne ajute să înțelegem problema pe unui asemenea aspect. Trebuie să vorbim de o perspectivă sociologică, de o perspectivă biblică și o perspectivă medicală. Măcar trei perspective, deși este posibil să fie nevoie încă de una. Așadar, de unde și cine a inventat sexul oral și care e treaba cu aspectul acesta în viața familiilor creștine, că vorbim despre familiile creștine? în ce măsură este corect nu este corect să se practice în ce măsură este uh, păcat sau nu este păcat uh, un asemenea, o asemenea abordare și în același timp în ce măsură este sigur pentru sănătate sau nesigur pentru sănătate uh, sunt întrebări care vin inevitabil la pachet cu toată întrebarea uh, generică dacă este păcat sau nu este păcat uh, să faci sex oral dacă luăm din punct de vedere Sociologic. Trebuie să admitem că lucrurile sunt dramatic denaturate, sunt denaturate de mulți factori și vedem clar o, uh, practic o mediere, o promovare în mass media referitor la practicarea acestui gen de relații sexuale. Uh, mass Media din ziua de astăzi, dacă vă uitați în toate revistele Care sunt pentru tineri sau pentru doamne Pentru bărbați, poate mai puțin uh, Promovează uh, astfel de relații sexuale Și le promovează, cred eu, într-un mod uh, incorrect Adică le promovează ca alternativă pentru uh, o relație sexuală normală Care ar avea anumite, uh, eu știu, dezavantaje uh, și sunt învățați, de exemplu, tinerii care încă nu vor să-și înceapă viața sexuală sau vor să-și păstreze de virginitatea, totuși să înceapă viața sexuală, dar pornind de la relațiile sexuale practicând sexul oral. E bine, o astfel de promovare este clar împotriva valorilor creștine, este clar împotriva valorilor lui Dumnezeu, a regulilor lui Dumnezeu și cred că o astfel de perspectivă sociologică este dăunătoare. Este de notare și chiar zilele trecute meditam la un banner care era în holul uh, școlii uh, unde învață fiul meu uh, și a venit uh, copilul meu acasă cu întrebare, tata, ce înseamnă sex protejat? Și am zis, mă, da, de unde știi tu de uh, chestiile astea? Este acolo la noi un afiș la școală, uh, să faci sex întotdeauna protejat. Uh, am analizat afișul respectiv și într-adevăr era un îndemn clar să faci sex, doar să faci protejat. Nu spunea să nu faci sau să te abții Sau să uh, gândești bine ceea ce faci Spunea fă sex, dar proteja E bine, modul ăsta în care uh, sociologii din ziua de astăzi Nu sociologii, cred că este greșit să spun asta uh, Modul în care societatea din ziua de astăzi promovează uh, O astfel de formă de relații intime Este unul complet dăunător Este complet dăunător pentru că uh, Se pornește greșit Premiza din prima este greșită. Relațiile intime sunt făcute de Dumnezeu sau unirea sexuală este făcută de Dumnezeu să se întâmple în cadrul familiei. Orice act sexual în afara căsătoriei, adică în afara situației în care bărbatul și femeia sunt căsătoriți, este considerat păcat de Dumnezeu. Deci orice act sexual în afara legământului căsătoriei este păcat, deci inclusiv relațiile de genul acesta. Așadar, modul în care este promovat de mass media și de revistele din ziua de astăzi creează o anumită dorință pentru așa ceva. Mă uitam pe studiile sociologice și vedeam că inițial erau mai mulți bărbați care își doreau să aibă parte de relații de genul acesta, de sex oral, însă foarte repede au venit din urmă și acum procentele sunt aproape femeile depășesc pe bărbați la sondajele de opinie cu privire la Dorința de a li se face sexual. Deci, datorită demersurilor, să spunem, insistente ale mass-mediei din ziua de astăzi, starea de lucru s-a schimbat. S-a schimbat și nu știu dacă este neapărat o schimbare pozitivă, că mai degrabă este o schimbare negativă. Pentru că se propagă învățătura conform căreia obții uh, satisfacție din niște relații sexuale care îți oferă o anumită siguranță. Deși și despre siguranța aceasta trebuie să discutăm pentru că este foarte riscant și practicarea unui asemenea uh, tip de relații sexuale și uh, este foarte mult de discutat pe capitolul acesta. Ce este până la urmă sexul oral? Pentru că foarte des vine întrebarea referitor la aceasta trebuie să dăm un răspuns, să spunem, de la care să pornim. Sunt doi termeni pentru sexul oral. Unul este felația, care înseamnă că femeia stimulează penisul cu ajutorul buzelor și al limbii. Și celălalt este cundilingusul, care, este, care înseamnă actul prin care bărbatul stimulează zona vulvară a femeii cu gura, de obicei cu limba. Ambele forme de sex oral pot duce la orgasm dacă durează suficient de mult. Mai mult, aș îndrăzni ca, din, ca dincolo de definirea aceasta care se găsește în cartea lui Tim Beverly, actul conjugal, să catalogiez sau să pun în categoria aceea ce înseamnă sex oral și dezmierdările care se produc cu gura lumea înțelege, în general, prin sex oral doar stimularea în vederea obținirii orgasmului cu gura, indiferent de că este vorba de femei sau de bărbat. Însă aș îndrăzni să spun că nu se poate delimita chiar atât de clar ceea ce înseamnă sexul oral. A doua întrebare care vine invariabil este, le este permis creștinilor să practice sexul oral? Pentru că cele mai multe întrebări de la creștini ne-au venit, fie că sunt căsătoriți, fie că nu sunt căsătoriți, și de la femei, și de la bărbați. Dragii mei, în Biblie nu găsim nicio referire cu privire la uh, sexul oral. Deși nu cred că în vremurile biblice nu existau o asemenea problemă, deci nu cred lucrurile acestea, uh, scrierile istorice ne arată, sau uh, anumite bazole fur descoperite, anumite uh, scrieri antice anterioare vremurilor biblice, ne arată că se practica, se folosea mai mult zona aceasta orientală a lumii. În capitolul acesta a abordat sau s-a ciocnit de problema asta mult înainte. Dacă ne uităm și la scrierile Kama sutra care sunt de origine orientală până la urmă, ele au apărut cu foarte multe vreme înainte de valorile pe care creștinii aveau să le îmbrățișeze și care a fost compilată, să spunem așa, în secolul 1, între secolul 1 și secolul 4, adică au fost adunate informațiile. Practic este o carte pornită din, să spunem, o istorie sau anumite elemente ale poporului indian Înainte ca, deci practic s-a compilat această carte undeva între secolul 1 și secolul 4, adică lucrurile care existau înainte de acea perioadă. Mai mult, problema aceasta a relațiilor sexuale de acest tip și nu doar au fost foarte prezente în templele păgâne din vremea biblică, chiar și le găsim în anumite tratate istorice, ca fiind abordate modul în care se procedea la astfel de temple. Sexul devenind el însuși, un zeu, și partea masculină, și penisul, și vaginul, în timp au devenit uh, elemente mitologice, au devenit uh, zei în fața cărora multe persoane se închinau. Așadar nu putem să vorbim despre sexul oral ca fiind o chichiță modernă sau o găselniță modernă. El era uh, parte a relațiilor intime, să spunem așa, a intimității, a relațiilor sexuale între bărbați și femeie mult înainte de secolul nostru, deci, cred eu, inclusiv în veremurile biblice. Nu pot să înțeleg sau nu știu, nu mi-a dat Dumnezeu lumina aceasta să înțeleg de ce nu a fost abordată în Scriptură o asemenea problemă, deși Scriptura abord, a abordat problema homosexualilor, a curviei, a necurăției și a altor aspecte de genul acesta, nu alocă un spațiu sau vreun verset scriptural prin care să facă abordare, să facă referire la sexul oral. Așadar, dacă ar fi să căutăm din punctul acesta de vedere, sexul oral nu este prezent în scriptură și nu ni se vorbește direct cu privire la acest aspect. Totuși, anumiți comentatori ai Bibliei se uită în anumite versete din cântarea cântărilor și înțeleg că acestea ar face referire la relațiile sexuale, de acest tip și face, nu știu, mi se pare că Kevin Lehman face referire la câteva versete din Cântarea Cântărilor pe care nu le poate aloca unor alte aspecte ale intimității în cuplu. Respectiv, rodul lui este dulce pentru cerugurii mele sau să intre iubitul meu în grădina lui și să mănânce din roadele ei alese. Sau, eu intru în grădina mea, soro sau un coleg smirna cu miresmele mele, îmi mănânc fagurul de miere cu mierea mea, îmi beau vinul cu laptele meu, mâncați prieteni și beți și îmbătați-vă de dragoste. Sau, iubitul meu s-a pogorât la grădina lui, la stratul de miresme, ca să-și pască turma în grădin și să culeagă crini. Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu, el își paște turma între crini sau «Pântecele tău este ca un pahar rotund de unde nu lipsește vinul mirositor» și alte versete de genul acesta. Dacă ar fi să dăm crezare doctorului Lehmann, aceste versete fac referire la problema aceasta a relațiilor sexuale orale. N-aș putea să bag mâna în foc nici pentru o interpretare, nici pentru alta – și veți vedea pe parcursul acestor două emisiuni în care abordăm problema aceasta că uh, contează foarte mult ce se întâmplă și uh, unde se practică, cum se practică relațiile sexuale de acest tip. Pentru că este foarte ușor, am zis, să fim categorici într-un sens sau în altul și să greșim. Uh, de obicei, dacă deschidem subiectul referitor la astfel de discuții, ne lovim de un de un refuz puternic mai ales din partea slujitorilor bisericii, fie că sunt ortodoxi sau de alte religii, mai ales ortodoxii se opun foarte puternic însă la sondaje de opinie anonime care s-au făcut pe slujitorii ai bisericii în Statele Unite și în alte țări europene au ieșit un procent de 77% din pastori care au considerat că este îngăduit și 23% au fost de părere contrară. În schimb, dacă cineva merge cu astfel de problemă să întrebe păstorul, să întrebe slujitorul din biserică, când este vorba să-și manifeste public o asemenea poziție, cei mai mulți procedează sau își exprimă o poziție contrară față de astfel de practici. În realitate, lucrurile nu sunt foarte ușor de stabilit, de cuantificat care este poziția corectă și care nu și cred eu că nici nu este foarte relevant, pentru că relevant pentru noi ar trebui să fie poziția scripturii. Cum scriptura nu abordează în mod direct problema relațiilor sexuale orale, atunci va trebui să o abordăm principial. Adică să vedem dacă încalcă principii scripturale sau nu încalcă principii scripturale. La orice discuție în care nu este abordată în mod direct, trebuie să abordăm principial. La fel ca în problema fumatului de altfel, mai sunt și alte teme care nu sunt abordate în mod direct și trebuie să le abordăm din punct de vedere principial. Adică să vedem unde contravine sau unde nu contravine principiilor scripturii. Vom face referire la aceasta în emisiunea de astăzi sau în emisiunea de data viitoare. Practic, dacă ar fi să fiu întrebat personal, că sunt întrebat personal în foarte multe cazuri, nu aș putea să dau un răspuns cu da sau nu. Nu aș putea să dau un fel de răspuns pentru că o astfel de chestiune privește cuplul respectiv. Privește modul în care cuplul respectiv se relaționează persoană la persoană și mai ales modul în care aceștia se relaționează la Dumnezeu. Sexul oral, cred eu, poate să fie și un mare păcat, dar poate să fie și o exprimare a unei dragoste uh, profunde. Așadar există anumite elemente care, din punct de vedere biblic, nu pot uh, acoperi nevoia noastră de răspunsuri. Uh, dacă o luăm din punct de vedere al principiilor Scripturii, atâta vreme cât uh, o asemenea practică, se întâmplă între soț și soție, atâta vreme cât o asemenea practică este dovada de iubire dintre soț și soție, este dovada de dragoste dintre soț și soție, atâta vreme cât uh, problema asta nu se întâmplă constrâns în niciun fel și nici nu se întâmplă ca urmare a provocării din afară, adică ca urmare a vizionării de tot, filme, de tot felul de filme erotice sau pornografice care să strânească astfel de pofte. Nu știu dacă poate cineva, fie teolog, fie sociolog, fie legist, să se bage într-o asemenea chestie și să spună nu este corect. Problema asta aparține exclusiv cu cuplului respectiv. Însă, în viața noastră există tot felul de influențe și tot felul de uh, lucruri de care trebuie să ținem cont, tot felul de situații de care trebuie să ținem cont. Și uh, este foarte bine ca să respectăm scriptura și uh, să facem orice lucru din încredințare. Adică, ce înseamnă din încredințare? În momentul în care cugetul tău te mustră cu privire la o practică, oricare ar fi ea, inclusiv acea uh, sexului oral, atunci ceva nu este în regulă. Trebuie să te oprești și să-ți lămurești problema. Atâta vreme cât există relații sexuale în sfera aceasta și ele uh, produc tulburare și ele produc neliniște și produc uh, vină, apăsare, nu este normal să continue. Ele trebuiesc discutate între soț și soție și lămurite. Pentru că spune Scriptura că dacă facem ceva ce nu vine din încredințare, uh, să vârșim un păcat. Uh, de asemenea, este iarăși de menționat faptul că uh, suntem influențați ca bărbați și ca femei. Suntem foarte tare influențați de uh, mediul înconjurător, uh, și aici nu mă refer la uh, copaci și buruieni și mașini, mă refer la mediul social, uh, care v-am spus că este foarte încărcat de îndemnuri spre o asemenea manifestare. Ce se întâmplă ca soț și ca soție uh, când apare o astfel de, de dorință? Uh, mai devreme sau mai târziu, în viața fiecărui cuplu va apărea o astfel de dorință. Pentru că îndrăznesc să spun că în momentul în care te oferi să-i dai dragoste celuilalt, în momentul în care dorești din toată inima să-l faci să se simtă bine pe celălalt, să simte iubirea ta, în momentul în care uh, pentru tine partenerul, partenera, este persoana cea mai importantă și te străduiești din toată ființa ta să-i produci plăcere, să-i produci uh, satisfacție din punct de vedere al intimității, a relațiilor intime, inevitabil îți pui și această problemă. De altfel, haideți să gândim puțin în termenii practici, ceea ce se întâmplă în dormitor. Ne închipuim un soț și o soție care se iubesc, care sunt în o relație bună unul cu celălalt, care se apreciază, se stimează unul pe celălalt și ajung în dormitor la momentele de intimitate. Cu siguranță, ceea ce se întâmplă în dormitor nu este, efectiv, stinge lumina, dezbrăcat, penetrat, crocat. Se întâmplă mult mai multe lucruri sau ar fi bine să se întâmple mai multe. Adică apar mângâieri, sărutări apare apar aprecieri, vorbe de încurajare, vorbe de apreciere și așa mai departe. Și printre altele este tocmai această explorare cu buzele a corpului. Foarte mulți bărbați și cred că marea majoritate au plăcerea aceasta să le sărute sânii femeilor, soțiilor lor. Mai mult, în foarte multe din situații și cred eu că în aproape toate, Există o explorare, o sărutare și a coapselor, și a mâinilor, și a burții, și a sânilor. Și, uh, efectiv, în explorarea aceasta, în actul intim, uh, se ajunge ca, eu știu, buzele, mâinile, să atingă aproape fiecare părticică din corp. Acum, închipuiți-vă un bărbat sau o femeie care își arată iubirea, dăruirea în felul acesta pentru partenerul de căsătorie. Când ajunge cu buzele sau cu gura într-o anumită zona corpului, adică pe la mijloc, pe undeva, țop sare mai jos și continuă mai jos. Este ceva nenatural, dacă vreți, pentru că, în realitate, tocmai acea zonă, pentru un bărbat și pentru o femeie este foarte puternic vascularizată și foarte puternic se excită un bărbat sau o femeie stimulați în acele zone. Adică este cumva nenatural ca, de exemplu, gura unui bărbat să cuprindă sânul unei femei și să fie ok, dar când ajunge în zona vulvei vaginului, să deodată să nu mai fie în regulă. Pentru că în momentul în care îți arăți dragostea În momentul în care îți oferi dragostea Pentru tine nu este în mintea ta Decât cum să-l faci pe celălalt să simtă plăcere Și dacă pentru celălalt Atingerea în acele, în acele zone Cu limba, cu buzele Produce plăcere Cu siguranță cu siguranță Te simți bine, natural Să-i oferi acea plăcere pe care știi că o are Într-o astfel de ipoteză Cred eu și este părerea mea și, uh, indiferent dacă o acceptați sau nu acceptați, eu voi fi vinovat de ceea ce emit, dar dacă practicați și uh, folosiți ceea ce am spus eu, uh, vina va aparține în exclusivitate pentru că nu Dumnezeu ne va cere fiecăruia socoteală de uh, vorbele pe care le-am rostit și de faptele pe care le-am făcut. Adică dumneavoastră uh, nu veți fi absolviți de vină dacă v-ați luat după gura mea, deși uh, mă străduiesc să fiu întotdeauna foarte uh, echilibrat în ceea ce privește răspunsurile pe care le dau. Admit că sunt om și pot să fiu subiectiv și pot să greșesc. Însă, într-un asemenea context, într-o asemenea situație, uh, discuțiile, practic, dacă ne uităm sincer la problemă, putem să vorbim despre o modalitate în care soțul și soția își arată dragostea unul celuilalt. Este, practic, uh, o urmă de adevăr și în ceea ce interpretează doctorul Lehmann, acele versete din scriptură, pe care, într-adevăr, greu le-am putea cataloga sau le-am putea interpreta cumva care însemna altceva. În momentul în care există dorința de a oferi celuilalt plăcere, cu siguranță ajungem și la punctul în care putem să ne folosim de buze, de limbă pentru a aduce această plăcere. Și când ne folosim de asta, fie că e vorba de uh, sâni, fie că e vorba de alte părți ale corpului, uh, nu putem să zicem că există zone, uh, eu știu, interzise, necurate și așa mai departe, pentru că uh, corpul omenesc este făcut de Dumnezeu într-un mod uh, desăvârșit. Nu vorbim acum de anomalii și de întrebuințări nefirește a, a corpului bărbatului și a femeii. Dar uh, vorbim de lucruri care țin de uh, iubire. Dragii mei, când vorbesc despre iubire, mă gândesc la o familie, un cuplu, un soț și o soție care se iubesc și care vor să-și ofere plăcere unul la Pe de altă parte, este posibil ca uh, relațiile sexuale de acest tip să fie păcătoase. Când sunt păcătoase? Numărul 1. Când uh, partenerul nu este de acord cu așa ceva, dar îi este impus să practice atunci, cu siguranță, este păcătos. Adică, dacă soția, dacă soțul nu acceptă așa ceva, nu este în regulă cu o asemenea idee, cred că este un păcat să impui. De fapt, orice impunere în ceea ce privește viața din dormitor este un păcat. Chiar și impunerea relațiilor intime. Dacă soția nu vrea și soțul o obligă cumva, este un abuz. Așadar, orice forțare în direcția aceasta este păcătoasă. Un alt lucru, când este păcătos. În momentul în care uh, relațiile acestea vin ca urmare a vizionării unui uh, film pentru adulți sau eu mai știu ce cărui film uh, cu tematică, uh, care la un moment dat a prezentat o asemenea scenă și ți s-a deschis pofta. Cred că atunci este o poftă egoistă. Efectiv, vrei să-ți împlinești o nevoie și atunci femeia sau bărbatul uh, care practică uh, sexul oral uh, efectiv sunt uh, umiliți pentru că, în foarte multe situații, sexul oral înseamnă umilință, excepție face în momentul în care este vorba despre dragoste. O altă situație în care este păcat, asemenea, o asemenea abordare a relațiilor intime, este atunci când relațiile acestea sexuale vin ca urmare a unei constrângeri. Mă refer aici la abuzuri, nu abuzurile din familie, ci mă refer la violuri. Apoi, o altă problemă când relațiile de acest tip sunt păcătoase este când se întâmplă în afara căsătoriei, fie că cei doi nu sunt căsătoriți, fie că se află într-o relație nepotrivită, adică nu este soțul sau soția în relația respectivă, este iarăși păcat. Relațiile acestea pot fi păcătoase și în momentul în care se întâmplă sau se pretind datorită egoismului. Datorită egoismului se întâmplă un asemenea lucru, adică soțul vrea să fie satisfăcut și să ajungă la punctul culminant repede și să-și vadă nevoile împlinite sau soția, în momentul în care este vorba de egoism. Și atenție, mai este, mai consideră o stare păcătoasă în momentul în care astfel de relații uh, vor să fie înlocuitori pentru relațiile sexuale normale. În momentul în care vrei să înlocuiești relațiile sexuale normale, adică contactul sexual vagin-penis, în momentul respectiv, cred că este greșit să înlocuiești relațiile acestea cu sexul oral. Pentru că părerea mea sau opinia mea este că poate fi folosit sexul oral doar ca preludiu, doar ca pregătire pentru actul sexual propriu-zis. Așa că sunt anumite situații în care poate fi păcătoasă o asemenea abordare uh, și lucrurile astea le-am uh, extras cumva pe baza principiilor scripturale. Cum că trebuie să-l iubim pe celălalt mai mult decât pe noi înșine, cum că trebuie să nu uh, îl forțăm pe partenerul nostru de căsătorie în vreun, în vreun fel, cum că trebuie să ne arătăm iubirea unii față de alții într-un mod altruist, cum că trebuie să ne păstrăm curăția. Uh, în emisiunea de săptămâna viitoare vom aborda și părțile celelalte pe care nu le-am abordat astăzi. Am vorbit cumva puțin despre perspectiva sociologică și mai mult despre perspectiva biblică. Vom vorbi și despre perspectiva medicală sau din punct de vedere al igienei în emisiunea de data viitoare. Până data viitoare, iubiți-vă frumos. Nu faceți nimic din ceea ce nu aveți libertatea să faceți. Nu vă aventurați în lucruri care vă neliniștesc și vă tulbură. Dacă aveți o asemenea dorință în privința soțului, a soției. Discutați, dezbateți, nu sumar, uite mie mi-ar plăcea să nu și atât, nu. Lucrurile astea trebuie discutate în mediul propice, în mediul prielnic și abia după aceea negociat și luată o decizie. Pentru că orice vine împotriva voinței unuia dintre parteneri nu este dragoste. Așadar, până data viitoare, iubiți-vă cât de frumos puteți, cât de tandru puteți și țineți cont de faptul că în momentele de relație intimă, celălalt este cea mai importantă persoană, nu dumneavoastră. La revedere și Dumnezeu să vă cuvinteze cu relații împlinitoare din punctul acesta de vedere.